Goeie naand, Trevor Nasser se 5 ster sê vir jou dat het so net na 6 is en dat het tijd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee Ek hoop jy het een misdaadvrije week gehad Nou ons bly in Zuid-Afrika en weet dat uh, dit amper onmoendlik is om een misdaadvrije week te hee Die misdaad is dan ook as beweegrede gegeen om die level 3 lockdown regulaties te weisig en strenger te maak Nou, Hankie Volk Zuid-Afrikaners het natuurlijk nou weer gesorg dat ammel gestraf word. Die regulaties is op 12 juli 2020 strenger gemaakt en afgekondigd door ons president, president Cyril Ramaphosa. Die publiek is baie gelukkig oor die regulaties nie, wat onder andere is alcohol weer verbied. En die reden vir die alcohol is omdat mense nou maar gegaan het en hulle het weer gaan drink en bestuur en uh, hulle het nou weer ook gedrink en nie vir hulle self gedrinkie, as hulle dronk raak, hulle moet amal beklui rondom hulle, en dit het veroorzaak dat die hospitalise ongevallen weer al hoe meer pasie hente begin kry, met meswonde en motorbotsings uh, besierings en so aan, so as gevol van die mense wat hulle selfie kan gedra nie, die einkie vol, en het nou gemaakt dat niemand verder weer alkool kan gebruik tot verdere kennisgeving nie. Nou, sigarette is ook nog onwettig. School is weer toegemaak, nou is jag ook in ander provincies gestopt, en mag jy ook nie oorslaap nie. Soas jy wil jag, moet jy tussen in 4 uur die ochend en 9 die aand rij, jag, slag en terugwees by jou huis. Dis is jag bykans onmoendlik. Want denk vir jouself, partijplekke of meeste plekke, moet jy oor die 200-300 kilos rij, om by die plek te kom, waar jy sal kan gaan jaag, so jy moet net na vier, van oogend wegsprung by jou huis, jy moet jaag tot daar, jy moet afsprung, gaan jaag wat jy wil jaag, dit afslag, as recht kry, in jou karks klim, terug jaag huis toe, voor neger, want jy vanavond by jou huis wees. Anders is jy bezig om een missta te pleeg. So hulle basis jaag, onmoendlik gemaakt en sê jy letterlik minder as die eerserij van die plek is waar een oud sal kan gaan jag. Nou restaurant eienaars is met rechtkwaad oor hulle met waterkanone uiteen gedruif is omdat hulle vreedsam maar onwettig betoog het voor die parlement. Ek verstaan die rede vir die betooging maar dit was onwettig. En onwettig is onwettig en hulle kan blij wees dat hulle nie gearresteer en aangeklaas nie. Verder lyk het of gewelddadige betoogings nie dier die politie met die selfde eiver gepoliseer word nie. Wel dit is nie werkelijk waar nie. Hulle word met die selfde eiver Maar is moeiliker om 20.000 mense met een waterkanon uit een te drijf. En as die enigste waterkanon eerst te ontbied is om restauranteinaars uit een te jaag voor die parlement, wat er waterkanon, gaan dan ander betoogings doen. Ons moet bykie gaan kyk, ek bedoel, ek verstaan, hoekom die restauranteienaars gemetog het, dis alles goed en wel, maar hulle is nie jyltemal toegemaak nie, hy kan nog altijd sy kost in sy restaurant verkoop, hy, kan net, hy moet net zonder drank doen, dis maar so makklik soos dit, so hy kan nog altijd een inkomste maak, hy is ons een restaurant, nie een kroeg nie, so hy is ons maar veronderstel om kost te maak, die alcohol moet iets extra wees, Ja, dit is waar, per keer word alcohol en wijn in so aan gebruik in sekere disse, maar as dit nou kan beteken dat jy nie al die disse kan maak, jy jy jonge, mens kan hom seker met een bykie van die disse nog altijd hun leven maak. Nou het dit veroorzaak dat hulle nou gaan betoog, dat het in ieder geval niks verander nie, en nou is het nog kwalat ook, omdat hulle met een waterkanon uit mekaar het gedreven is. Eindelijk moes die polies jylle maar gearresteerd, soos al die andere mense gedoen word, en voor die hof gebring word. Maar omdat het vreedsam was, denk ek hier die polies in elk geval nie, naast en by, so aangegaan soos wanneer hulle aangegaan met gewelddadige betogings nie. En die mens kan ook nie gaan sê, dat daar is, omdat een sekere groep mense nou, een, een nie gewelddadige betoging het, wat onwettig is, want jy mag nie betoog, in elk geval nou in die tyd nie, mag nie, by mekaar kom nie, so, jy kan nie sê, die ene is, is, is, minder onwettig as die ander een nie. Amal van hulle is onwettig. So as jy die wet breek, moet nie huil as jy aangespreek word. Moe nie vingers wees en sê, maar kyk daar ou nie, jy moet kyk na jouself en sorg dat jy nie die wet breek. En as elke persoon na homself kyk, dan behoort niemand moest nou die wet te breek. Nou ons struggles word echter raak gesien dankzij sociale media. As ek praat van ons strakkels, dan praat ek van hoe sekere groepe uitgemoor word doodeenvoudig oor hulle velkleren. Dan praat ek as uh, speciaal oor die plaasmoorde, waar die regering hetemal stil is. Hulle is uitgesproken oor alle type geweld, maar die oomlik wanneer het kom by plaasmoorde, dan bly hulle stil en ontkend selfs in die buitenland dat so iets plaas vindt maar as gedankse sociale media word dit echter raak gesien nou Duitsland, Amerika, Engeland en Swoetserland het briewe gestuur aan die Zuid-Afrikaanse regering om op te hou met die korruptie en om nie eers daaran te dink om verder gaan met ex-appropriation of property without compensation nie so dit letterlik Duilande het briewe geskryf aan Zuid-Afrika om vir hulle te maan en te sê hou op om so die geld te steel hou op met julle korruptie, hou op om te dreig om die wit mense se grond af te vat, sonder dat hulle vergoed gaan word daarvoor. Nou Zuid-Afrika krij 43 uit 100 op die korruptieindeks, daar is blijkbaar een korruptieindeks, en waar op sekere lande punte gegeen word aan hoe korrupt hulle is, of hoe korrupt hulle nie is, en uit die 100 punte verdient Zuid-Afrika 43, dit is eigentlik skrikwekkend. Dit is erg genoeg om 1 punt uit die 100 uit te kry vir korupsie. en Dit behoort 0 te wees, maar Zuid-Afrika kry 43. Dit is erg hoog. Die land word door die wereld opgehou. Ons president het in maart by die begin van die grendeltijd beloof dat geen van die 500 biljoen rand wat hulle gekry het gesteel so word. Die. Net een paar maanden later in juli, kondig hy aan, dat hulle in komissie van onderzoek sal aanstel om te onderzoek waar die gesteelde geld heen is, waar die 500 miljoen rand heen is, want is gesteel. Rechtig, meneer die president, as ek rei was, sal ek te skaam gewees het om in die spiel te kyk, vergeet van op nationale tv verskyn. Jybos kan denk wat ons wil, maar kan nou eenmaal nie sê wat ons wil nie. Ek denk, dis tyd vir my siekbreek, dit om die gemoederde te kalmeer, en op die draaitafel het ek veel vir Bok van Blerk met Afrika En vier en bloed vind ek my nou Soos elke boer en kind en vrou Ek oormacht kwijl nou oor ons land Staan gewapend to die tand Sy skadi val, donker wolk die toekomst van ons volk, en vecht ons nie, sal ons verdwijn, by magersfontein, by magersfontein, by magersfontein, draak ons die lijn. Kom boere kruigers, wees nou helder, van jou oog ek het hier die oorlog verloor en staar na die bloed op my handen ek weet ek het Geen, geen pretensie, geën bieë Geen pretensie, geën bieë Geen pretensie, geën bieë Geen pretensie, geën bieë Beite die stemme des kopën wat goed sê in jou water Elk in vent sy bad Ek weet ek moet like my stad Hy my sweet Hy my baby Yes my toevlug Wil jou nooit laat by jou nie yes, yes my Raise my voice and hold it to Ek het genoeg gehad Ek het genoeg geskree No no no no I'm the boor mother how fun dick no no no no I'm the boor Hanabio yo yo yo loop twee in twee boertjies in 'n vraag yo yo yo yo Waarom het jy julle op dorp yo yo yo yo Op die plas lê ter net Na tekno AK4 tekno Aksie boer I outtake now my now take no my no fun, dick, no, no, no, no.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 net red. Jep. Maar net die techno song is langer. Speel speel die die, die die chorus gedeelte okay. sonder die synth, net die bass, net die bass. Drop hom. Ek se boer, Marco van Tekno. No, no, no, no en dit was Bok van Blerk met Afrikaaner Hart, Franswaal Wenkouk en Karin Zoid met Toe vind ek jou en Befok met Boere Tekno en ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou voor die break het ek gepraat oor die stand van ons land en COVID-19, maar ek gaan nie vanavond verder daar oor praat he. ek denk die hele land is nou al in elk geval maar moeg vir COVID-19 en alles wat daarmee saam gaan. Ek gaan, gaan over die volgende paar minute gesels oor Beerdwagde en hoe kom Beerdwagde? Beerdwagde is kardinaal in die bestrijding van misdaad vooral in hierdie tyd waar die publiek net nie meer die politie heeltemaal so vertrou soos wat hulle moet nie en met rede ook, daar is goeie poliesmanne, maar daar er is ook slechte poliesmanne en ongelukkig is dit nou so dat die media blaas die dare van die slechte poliesmannen op, want dit is sensatie, het verkoop korante, het verkoop tijdskrifte, het verkoop luchtteid. Niemand gaan en gaan praat oor die goeie verhalen nie. Niemand praat oor al die goed, wat die poliesmannen elke dag doen nie. So mys, nou moet gaan kyk ook, ons is omtrend 49 miljoen mense, 50 miljoen mense in Suid-Afrika, en... Daar gaan nie naaste bij by so baie mense op een aand dood as gevolg van moord en doodslag nie. Eigenlijk moet die korant op skrifte wees in plaas van 1000 mense sterf in Suid-Afrika gedurende nacht. Moet het eigenlijk wees 49 miljoen mense of 50 miljoen mense oorleef Suid-Afrikaanse nacht is een beter opskrif, is het nie. Maar dit verkoop nie korante nie en dit verkoop nie tijdskrifte nie. So die goeie werk wat die politie doen en wat wetstoepassingsbeamtes en die verkeersbeamtes doen, dit word nie in die media opgeblaas nie. Nee, daar een ou slechte mannetje wat iets verkeerd aanvang, dit word in die media opgeblaas en sensatie van gemaakt om die eenvoudige rede dat het korante verkoop en lichtheid verkoop en als wat daarmee saamgaan. En 9 die 10 keer is het hierdie media wat die onkunde van die brede publiek uitbuit. Die brede publiek weet nie dat die poliesman eindelijk volgens die wet correct opgetreed het en volgens die wet gemachtig was om so op te treed. So as gevolg van die eie onkunde kan hierdie stories verdraai word en sal die publiek sommer in die richting in hart en nie werklik weet wat aangaan nie. En daarom is het baie belangrik om na programma soos Crime Time te luister, so dat jy jyself kan bemachtig en opskerp en actually weet wat daar buiten aan die gang is en wat gebeur, so dat jyself bemachtig is en meerkundig is om beter besluiten te neem en beter te kan nadink oor dit wat vir jou opgedis word in die media. Maar nie te met beerdwachte. Beerdwachte, soos ek gesê het, is kardinaal om misdaad in jou area te voorkom want die politie is net die genoeg nie. Hulle is net die genoeg nie. Jy gaan kyk by op sekere poliestaties, is daar maar 26 lede. Dit sluit die statiebevelvoeder in. Op hun nagskoff is hulle miskien net 3 poliesmanne aan diens. Op die statie van daar, die schroote. 3 poliesmanne, vir hun bevolking van 20.000, gaan 3 poliesmanne moet hulle veilig hou. Gaan jy vir jouself denk dat het makkelijk is om 20.000 mense, sy levensveilig te hou, sy besittingsveilig te hou, 3 polismanne, so jy het kan doen, jy wat so baie te sê het, oor die polise werk, jy gaan nie eens weet waarom te begin om het te doen nie, en toch, doen 3 polismanne dit elke nacht, elke liewe nacht, en moet hulle maar teruggaan na hulle huise toe, elke ochend, en maar net weer die volgende nacht aanpak. Maar juis, daarom is Beerdwachtig so belangrijk, want Beerdwachtig maak dat daar die 3 polismanne tak 7 raak, tak 6 raak, want die 3 lede van die Beerdwacht wat patrouleur vanaan, of het sy het voetpatrouleur is, of wat ook al, of die 4 lede, en as jy selfs groot genoeg is om te kan sê 30 lede, dit maak het net soveel beter. En dan gaan mense veel vraag, maar hoekom moet ek, hoekom moet ek my straat patrouleur, want daar is dan polismanne wat dit kan doen. Great, moet nie jou straat patrouleer nie, moet nie jou straatpolisie heer nie Maar wanneer jy in jou bed vermoor word of jou vrou langs jou in jou bed verkraag word Moe nie ook wonder waar was die polisie man nie Want die polisie man moet 20.000 mense veilig hou So jy moet na jou self kyk, dis hoe so kom gepraat word in die wet na selfverdediging Want as het kon wees dat elke polisie man elke landsburger kon beskerm persoonlik, dan het selverdediging nie in die wet gestaan nie. Dit is jou werk om jou gesin veilig te hou. Dit is jou werk as man. Man wat die broek dra, wat nie een papbroek is die wat een rig graad het. Dit is jou werk om jou vrou en kinders veilig te hou in jou huis. Nie die politie sy werkie. Die politie het nie die vrou getrou nie en het nie die kinders gemaakt ie. Dit is jou werk. So, daarom, wat is in Beerdwacht? Een beeldwag is een groep landsburgers wie saam in die area of straat woon en saam raak om misdaadvoorkomingsinitiative te initieer om die gebied waar hulle woon meer veilig en misdaadloos te maak. So basis het gewone mense wie moe geraak het vir die misdaad in die area waar hulle woon en wie dan saamstaan om die misdaad af te bring of te elimineer in die area waar hulle woon. Let wel, baie belangrik in die area waar hulle woon. Die wet sê dat so'n beeldwag mag bestaan uit mense met die ouderdomme vanaf 16 jaar tot 60 jaar met geen kriminele rekord nie. Dit is ook belangrijk. So'n persoon die in een beeldwag behoort mag nie een kriminele rekord heen nie. Want wanneer jy aansluit, gaan jou vongerafdrukke geneem word, hulle gaan kyk of jy een rekord het en as jy een rekord het kan jy ongelukkig nie verder deel wees aan die beeldwag nie. Nou persoonliks lik nie iemand jonger as 18 jaar oud gebruik nie, want dit plaas in las op jou om daar die persoon veilig te hou. Aangezien nou op sy nog minderjarig is en ook sy ouwerse toestemming nodig het om aan te sluit, so gebruik mense tussen 18 jaar en 60 jaar oud met geen kriminele rekord nie. Die 16 jaar kom daar vandaan van die strafproces wet, wet 51 van 1977, wat sê dat enige persoon tussen die ouderdom van 1660 een politiebeamte mag behulp behulpzaam wees by die arrestalatie van hun vermeende verdachte. En selfs so gaan dat as die politiebeamte vir daar die persoon tussen daar die ouderdom opdracht gee om om te help om die persoon te arresteer en hy help hom nie, daar die persoon een misdaad pleeg en kan tot tronkstraf Word. Dit is hoe kom hulle maar sê, tussen 16 en 60, ek persoonlijk sal by jou beeldwaag niemand onder 18 jaar vat en 60 jaar oud die. En dan natuurlijk ook afhangig van die dienst wat hulle moet doen, sal ek selfs een man van 80 of een vrou van 80 of 90 of 100 vat. As daar die persoon visies in staat is om jou enigsins van hulp te wees, as daar die persoon een telefoon kan optel en antwoord, kan hy bijwees, is hy bezig om een deelkie te doen. As daar die persoon kan sien en hy kan een telefoon optel en bel en iets wat krimineels is in sy area of moedelijk krimineels is kan aanmeld, as hy aanwins kan hy een lid van die beurtwag wees soever het my aangaan. Nou hoe begin een mens in beurtwag en hoe sluit jy aan? Wel is eigenlijk baie makkelijk en baie moeilik. Nou beurtwag kan nie op sy eie opereer nie en moet by die plaaslike gemeenskapspolisieringsvoering afleer en aanzoek doen om geregistreer te word as hyn beerdwaag. Nou, dit het ook verander, jy hoef nie by die plaaslike gemeenskapspolisieringsvoering te afleer nie. Jy hoef nie, jy hoef hulle niks te sê nie. Jy hoef nie eers by die departement gemeenskapsveiligheid te afleer nie. Maar daar is sekere voordele daarin as jy dit doen. Maar as jy dit nie wil doen nie, hoef jy dit te doen nie. Jy kan jou eie ding doen en daar in jou straat of jou beurt poliseer sonder dit. Nou die voorbeeld, of die voordeel om by departement gemeenschapsveiligheid gerescheerd te word, is dat jy nie dan beskuldig kan word van vigilantisme nie. En gemeenschapsveiligheid geer dan ook vir jou gratis opleiding, en selfs toerusting, soos flitse, glimbaakies en selfs handradio's. Nou, daar is vorms wat ingevuld moet word, en geteken moet word dier die gemeenschapspoliseringsforum, en dan aangestuur word in die departement gemeenskapsveiligheid vir registratie. Sodra die beeldweg geregistreer is, kan jy begin om lede te werf. Want beeldweg het een minimum van 2 lede nodig om te kan bestaan. Wel, jy kan eigenlijk voor die tijd, jy moet eigenlijk voor die tijd al lede gewerf hee, lede wat moet gescreen word, Want wat wanneer jy aanzoek doen vir jou affiliatie by die departement gemeenskapsveiligheid, vraag hulle vir jou, hoeveel lede het jy? wat is, wie is hier die lede gescreen? Met andere, is hulle vonger afdrukke gevat dier die stelsel, en is het verklaar dat hulle nie kriminele rekords het? Het hulle nie kriminele rekords nie? Watse area gaan jy bedien? Watse, hoe gaan jy het bedien? Gaan jy patrollies rij? Gaan jy patrollies stap? Gaan jy drones gebruik om die area te policeer? Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy hier die beerdwag laat werk? So jy gaan voor die tyd al moet begin, ledewerf Um, jy moet begin actief raak, al hy goed, om te kan afleer by departement gemeenskapsveiligheid. Die potentiele beurtwaglede moet die voorgeskrewe aanzoekvorm invul en hul vongerafdrukke gee en een afskrif van sy ID of paspoort hee. Die aanzoeken van die lede moet dan ook voor die gemeenskapsproduceringsvorm geleer word vir goedkering. As we draad alles afgehandel is, is jy een trotse beurtwaglede baie mense led het nie voor die gemeenskapspoliseringsforum nie, wat ook die verkeerd is nie. Daarom sê ek jy, as jy nie by hulle ga hoe wil word jy, hoef jy nie. Jy kan dit doen sonder hulle toestemming. En die gemeenskapspoliseringsforum, as hulle vir jou sê, een persoon mag nie bywees nie met hulle vir jou goeie rede schee, en as jy as beerdwagvoorzitter nog al die besluit, jy gaan haar die persoon in jou beerdwag he, het hy niks verder daar te sê nie. So, wat mag een beerdwag lid doen, of een beerdwag self? As, as organisatie, wat mag hulle doen? En dit is een vraag wat by algemeen opkom by vergaderings, of wanneer jy met mense praat oor beerdwachte, wat mag ons nou doen, wat mag ons nou rechter doen, wat is ons machte? Nou, beerdwacht bestaan oorzaaklik uit civiele mense, met baie min tot geen misdaadvoorkomings opleiding of kennis nie. Nou, hierdie mense het ook gewoonlik nie een goeie begrip van die strafproces wet en hoe dit werk nie. Nou, hier en daar sal daar politielede wees wie ook in die straat of beerd woonachtig is, wie wil inskakel by die plaaslike beerdwag. Sogevoenlik is die beerdwaglede maar onkundig oor die wet. Dit is van uiterste belang om van meet af aan daarop te let dat beerdwaglede geen speciale politiebevoegdhede het nie. Lega van die beerdwag enerheid slechts die bevoegdhede soos vervat in die strafproces wet 51 van 1977 wat bevoegdhede aan privaat personen verleen Met ander woorde, jy nie mag om as een file arrestatie uit te voer. Met ander woorde, jy mag een persoon arresteer en daar vasthou totdat die politie opdaag. En dan moet jy oorhandig aan die politie. Jy kan nie daar die persoon aanhou nie. Jy het geen aanhoudingsmachte nie, net die politie kan mense aanhou. Dit is dus belangrijk dat beheerdwaglede nie hulle bevoegdhede oorskry nie, aangezien dit kan leid tot civiele eise en of strafrechtelike vervolging. En dit is baie belangrijk, daardie strafrechtelike vervolging en civiele eise. Sou jy jou machte oorskry en een persoon aanhou, dan kan die persoon in civiele eis jou in jou insit en etelike 100.000 eis en daar die persoon kan selfs jy het hem ontvoer en Jy kan dalk, as jy nie recht opgetreed die, volgens die uh, strafproces wette, kan jy dalk skilig bevind word aan een voering, en kan jy self strong straf krij, terwyl jy gegloed, jy doen die rechte ding, en die rechte ding wou doen. So dit is belangrijk, dat jy jouself opskerp aangaande die landswette, en wat jou machte is, en wat jy nie mag doen nie. En daarom is het ook belangrijk, as ek jy sê, in die begin af, jy moet in samenwerking met jou plaaslijke politiestatie saamwerk in werkelijkheid mag hun beerdwaglid eigentlik nie patrouleer sonder dat die politie in kennis gestel is dat hulle gaan patrouleer nie, en selfs sonder dat daar nie een saam met hulle is of in die omtrek is nie. Juist om hulle te help en te lei oor wat die wet sê hulle mag doen en nie mag doen nie. Nou kom ons kyk na een hegnisneming. Die doel van een hegnisneming is om te verseker dat een vermeende misdadiger voor die hof verskyn. Want dat is nie om een persoon te straf nie. Jy arresteer hem nie om te straf nie. Jy arresteer hem om om om voor die hof te bring. Dis dit is alrede. Want dat jy inbreek maak op die persoon persoonsgrondwetelike recht tot vrijheid. Dis moet een hegnisneming die heel laatste uitweg wees om een vermeende misdadiger voor die hof te bring. Die plig van die beendwaglid is om die persoon weer in hegnis geneem het, in hegnis te hou en so gauw doenlik aan die politiebeamte te oorhandig. So, jy kan nie die persoon gaan aanhou vir een dag of twee voordat jy om aan die politie oorhandig hee. Die oomlik wat jy om haar vast gegryp het moet jy die politie in kennis stel en sê hulle moet onmiddellik kom om haar die persoon of daar die vermeende misdadiger by jou te kom haal. En dan, soos hy gesê het, is arrestasie die heel laatste uitweg As dit een bekende ou is, en dit is nie so'n groot ding wat hy gepleeg het nie Dan gaan hulle dalk vir hom borg gee Of hom waarschuw om in die hof te wees Die rede vir arrestatie is hof by woning Nie om daar die persoon te straf nie Nou kom ons gaan kyk na die plig om te arresteer Beeldwag lede verkeer nie onder een algemene plig om te arresteer nie Alrechtsplug wat op een beeldwag ligger is, is die plug wat op een landsburger is om een politiebeamte behelpsam te wees om een persoon te arresteer. Die landsburger moet echter tussen 16 jaar en 60 jaar oud wees. Die wet wat dit omskryf is artikel 47 van die strafproceswet, wet 51 van 1977. En let ook op dat as een politiebeamte jou opdracht gee om te help om iemand te arresteer en jy weiger, jy in misdaad pleeg en selfs gevangenestraf opgelee kan word. Onthoud het, dit staan in die wet. So, jy kan nie net staan en rondkijk hoe een politiebeamte alleen sikkel om iemand te arresteer. En as hy vir jou vraag om, om te help en jy verdoen het nie, dan pleeg jy ook in misdaad. En as hy omdraai en een saak ten jou gaan maak oor jy om nie gehelp het nie, dan kan jy tronkstraf kry in een hof. Want al wat hy moet bewys is, het jy om nie gehelp het, het jy om gevra om te help, en jy het het nie gedoen nie. En as jy tussen die ouderdom van 1660 is, dan gaan jy skuldig bevind word in een hof. Nou, daar is ook een specifieke manier, hoe een hegnisneming moet geskiet. Nou, waar die persoon in hegnis geneem word, of hy om onderwerp aan die hegnisneming of nie, moet die persoon aangeraak word, en moet hy verwittig word dat hy gearresteer word en die rede moet gesê word. Dit is nie nodig om die klachte Ipsissima Verba, dit is nou een groot Latijnse woord wat sy die specifieke woorde te gebruik, om dit aan hom te sê nie. Dis kan jy vir hom sê dat hy gearresteer word oor hy by die huis ingebreek het, of die vrou sy handsak gegryp het, of die man doodgemaak het, soos bepaal in artikel 392 van die strafproces wet. Sou die rede vir die inhegnisneming nie aan hom gesê word nie, is die inhegnisneming onwettig. So jy hoef nie vir die persoon te sê, jy word nou gearresteer oor verstrafbare manslag nie. Want strafbare manslag en moord is nie die ding nie, daar is verskillende elemente. En jy gaan het noodwendig nie weet nie. So daar die persoon kan jy sê, jy word gearresteer oor die daie man doodgemaak het. So jy hoef het nie vir hom precies te sê, waar die klachters gaan wees, soos wat het in die hof aan hom gesê gaan word nie. nou, die versentering of die oopbreek van persele. So ons moet gaan kyk haas so of hulle persele mag oopbreek, soos wat politiebeamtes dit kan doen. Nou die goeie nies is, dat hun beeldwaglid wel aan persenel kan oopbreek, om in hegnisneming te bewerkstellig. Ingevolge in artikel 48 van die strafferseswet. mits en soos gewoonlik is daar altyd een mits, dat is altyd een maar nee? die beeldwaglid vermoed dat die persoon op die perceel is die redelike man toets geld hier okay? so jy kan die perceel oorbrek as jy gesien het hoe die vermeende verdachte binnen in die huis in hart loopt jy het bijvoorbeeld patroli gestap hier sien jy hier bekleid twee mannen die ene ouwe alle mens uitsteekje aan die man dood houd toe by huis en dan kan jy daar die door oorbrek om in te gaan by die huis, om daar die persoon te gaan haal. Maar die redelike man toets geldt. Met ander woorde, hulle gaan kyk na ander persoon met jou achtergrond, so hy moet daar stel, reels of daar is goed wat hy gesien het, so die selge volgtrekking as jy maak, as hy dit sou doen, dan slaag hy die redelike man toets, en dan sal hy gesê jou acties is recht. So hy kan om oorbreed, mits die beeldwaaglid vermoed, dat die persoon op die perceel is. B, hy eers hoorbaar toegang toe die perseel eis. So hy kan nie net ewersklik achter die man aan, hardloop die voordeur oop, trap en die man gaan nie. Hy moet eers bereid deel stop, as hy toe is. Klop, hoorbaar toegang toe die perseel eis. Hy sê, hoor hy so, ek het gesien hoe hardloop die man nie, en ek wil hom kom arresteer, vermoord of wat ook al. Hy moet die doel bekend maak, waarvoor die toegang benodig. Soos ek nou gesê het, hy moet vir hulle sê die klachte, waarvoor hy die man wil kom haal en as hy dan niet toegang kan krijg nie, met andere woorde, as hy nou al goed gedoen het, hy het gekomp in die deur, hy het geklop, hy het hoorbaar geroep en gesê, mense maak oop asjeblief die man wat hy ingaat, wat douwe man in die straat met een mes doodgesteek, ek wil hom kom arresteer, as hy dan na dit nog nie die deur veel oopmaak nie, of haf van binnen veel skreef, voetsek, ons gaat hier die deur oopmaak, nie maak wat jy wil, dan kan jy die deur oopbreek. Indien hy inbreek, sonder om die booggenoemde stappen te volg, is hy strafrechtlik en sy veel aanspreeklik vir die skade. Daarom is het ba baie belangrik om samen met die politie te werk, wanneer jy as beerdwacht werk. Soas jy sien die ouwe hartelepa in, en jy, gaan, jy kom net en trap die dier af, en in die huis in, en gryp die ouwe daan, slep om maar uit. As jy die dier beskadig het, dan kan die mens as een file eis ten in jou instel en eis dat hy dierreggen maak word of vervang word. Hy kan sê als een opzetelike saakbeskadiging saak jou maak wat krimineel is en jy gaan daarvoor ook skilig bevind word, want jy het nie gedoen soos die wet gesê het om hoorbaar toegang te kry tot die heids nie. Dan die ander vraag wat ons baie kry is, mag hyn beeldwaglit iemand versinteer? Nou, in beeldwaglit Mag een persoon versinteer, mits, as gesê het, altijd een maar, een politiebeamte hom of haar opdraag geer om die persoon te versinteer. Jy kan ook een privaat persoon versinteer as jy die doel vir die versintering bekend maak aan die persoon wie geversinteerd moet word en hy of sy toestemming door to die versintering geer. Weer een goeie rede, hoekom die beheerdwag samen met die politiebeamte moet werk om probleme te voorkom? Want, as onwettig items gekry word, moet het so gauw as moeilik aan die politiebeamte oorhandig word. En hier is ons baie keer waar sake staan of val. Jy gaan sien hierdie oulik vir dag. Jy wil hom versenteer, jy weet dat hy het dwellings by hom. Jy moet vir hom sê, wat so, ons wil jou versenteer, uh, is het ooruit met jou? As hy sê, nee, jy versenteer my nie, kan jy hom nie vast druk daar en nie. Dan kan jy vir hom sê, wow stop gau hier, ons krijg vir die politie om het dan te doen. So dan moet jy hom hou wow, en die politie krij om hom te versenteer. So jy hom versenteer, is die versentering dan onwettig. Want die politiebeamte het jou nie opdracht gegeen om die man te versenteer nie. So die, die, die opdracht is onwettig. Of die die die die, die versentering is dan onwettig Sou jy dan die dwellings by omkrik hee Gaan dit in die hof uitgegooi word Want al die hof gaan sê Is dat die versentering onwettig was As gevolg van dit, alle getuinis wat jy gekry het As gevolg van die onwettige versentering Moet dan van die tafel afgeveer word Hulle mag jy daarna kyk nie Nou as jy nie die dwellings kan wees vir die lander sê hier is die dwellings wat ek by om gekry het Dan is hy nie meer een saak he. En dan wil baie leden van die publiek omdraai en sê Maar die politie het zwak onderzoek gedoen Nee he jy het nie gedoen soos wat die wet sê nie, en daarom het die saak uit mekaar uitgeval. Weer eens, daarom is het belangrijk om samen die politie te werk, so dat hulle die versintering doen, en weet wat hulle moet doen of nie moet doen, of jy jou opdracht kan geef om te versinterer. Nou waar die opdracht baie gebruik word, is juist op politiestaties waar daar nie vrouwe lede aan dienst is nie. Want onthou by versintering, een man mag slechts een man versinterer, en een vrouw mag slechts hun vrou versenteer. So, as daar, dit mag gebeurd op een skoffer na, dis daar geen vrouwe lere nie. Nou mag die politiebeamte vir een vrouwelike beeld wacht lid opdracht geen sy versenteer hierdie vrou. As daar die beeld wacht lid weir, en sy moet tussen die onderrong van 1660 wees, as sy weir moet dit doen, pleeg sy hun misdaad volgens die strafproces wet en kan sy selfs aangeklaar word omdat as sy dit nie wou gedoen het nie. So, Werk maar saam met die politie so hulle vir die rechte opdrachte kan gee, so dat die saak nie uitval in die hof nie. Dan nou aan die vraag wat die mens baie krijg is, mag een beerdwaglid met vierwapens werk? Nou die antwoord in kort is, ja, weer mits of maar. Die beerdwaglid een wettige vierwapenlicensie besit vir daar die vierwapen, en as die beeldwaglid by aan dienstrapportering dit aan die politiebeamte rapporteer en sy vierwapenlicensie toon. Het is belangrijk om te hou om as beeldwaglid aan dienst van die plaats van die te rapporteer waar hulle gaan patroleer en om enige vierwapens te verklaar. So as beeldwaglid, ja, jy mag jy mag absoluut met hun vierwapen werk, maar hy moet gelicentieëren wees, hy moet aan jou sy gedra word, of volgens voorskrifte gedra word, en jy moet het aan die politie verklaar. Jy moet vir hulle sê, ek werk met een vierwapen, hier soos sy reeksnummer, en hier is my licentie, so hulle het kan weet. Nou die werkzaam jy van die beerdwag, dus met enige taak kan jy dit vir jou baie lekker, of baie slecht maak. Nou gevoelik sal in Beerdwag voetpatrolle stap in die area wat hulle geïdentificeer het waar hulle misdaad wil bekamp. Een voetpatrolle stap is nie die alfa en die omega van Beerdwagte nie. Dit is nie die mees financieel effectiefste, want jy hoef nie baie finansies te hee om te stap nie. Maar jy kan as Beerdwaggroep in voertuig koop en patrollees rui. Dit baie goed werk op plaas waar die area baie groot is. Jy kan selfs patrolle rui met perde. En jy geweet, daar is geen padverkeerswet wat jy verbied om met een perd op die pad te rij nie. To ek in Seers werkzaam was, het ek in die dorp een berede beeldwaag gehad. En die suksesse wat ons gehad het met misdaadverkoming was fenomenaal as gevolg van die sigtbaarheid. Die groot doel en missie moet wees om sigtbaar te wees. Want sigtbaarheid is die beste manier van misdaadverkoming. Jy kan CCTV's installeer en slechts een beheerkamer beman. Jy kan hommeltuie gebruik om observaties te hou. Maak net seker jou stem saam met die hommeltuie wat hulle privaatheid gaan skend. Jy wil dank nie jou biervrou of bierman vang waar hy of sy naak zoon baie nie. Stap met jou hondpatrolee. Hou soopkom bij se om aan die haveloses kost te gee. Dan krapel nie jou dromme uit die. Jy kan so inhoeverend as moendlik wees om die misdaad in jou area te bekamp. Jy kan selfs die bejaardes in jou area werf en vraag my oogietou oor wie verbyloop op die politie of beheerkamer in kennis te stel. Jy hoef glad nie patroois te doen nie. Jy kan selfs net op jou voorstoep staan en die onbekende persoon groet soos hy of sy verbyloop. In misdadige verstand het jou, of in een misdadige verstand het hy nou vir jou, en jy hom nou gesien en wil hy nie gesien word nie dan laat weer die politie van sy teenwoordigheid, hulle sy die nodige vraag vraag, en die geheim is sigtbaarheid en samenwerking met die politie. Het is weer tyd vir een mysiekbreek, en ek speel vir jou vir Franja Duplessis, sy stad van verlange, en Demi Lee Moore sy... Inder al die Dit is Franja Duplessis met Stad van Verlange en Demi Lee Moore met Lely en is William met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou voor die break het gepraat oor beerdwachte en dit is seker een van die beste maniere om jou en jou gemeenskap te beskerm. Dit weer weg tyd om tot ziens te sê, tyd loop altyd vinnig wanneer een mens pret het en daarom wil ek vir jou sê, hou jou veilig, saniteer jou handen, draai jou masker, dat jy kan tot nou boete opgeleg word as jy nie jou masker in die publiek dra nie. So dra jou masker en pas jouself op sodat dat jy nie een van die statistieke word nie. En as jy ons mekaar weer volgende woensdag aand om 6 hier met crime time en satrach ochend is hier wil tussen 8 en 9 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en na week so te beplan. Ek gaan sê tot ziens en ek speel uit met Genowine met hou nie, geniet jou week, tot een volgende keer, tot ziens. I would do to you You and your body Every single thing